الحمد لله وبه نستعي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اذلهم. أيها المؤمنون اتقوا الله. واصيكم وإياه بتقوى الله. فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات مدهمدة حندي رحمة الله سبحانه وتعالى di dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu in kata dia in talaqtu ana wa Husain ibn Sabrah wa amru ibn Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيت خيرا كثيرا لقد لقيت يا زيت خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا من أخي والله لقد تبرت سني. وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت اعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فقبلوا وما لا فلا تكلفوني ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمّا بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تاركم فيكم سخلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحس على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساءه من أهل بيته؟ قال: نساءه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدق بعده. قال: ومنهم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. Kata, "Haiulai, hurma syadqah." Kata, "Nah." Atau, "Kam"ahal hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Yazid bin Hayyan, dia ini salah seorang daripada tabi'in. Kata Yazid, pada satu hari aku berangkat bersama dengan Husain bin Sabra dan bersama dengan Amr bin Muslim. Kami berangkat ke rumah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini ceritanya. Tiga orang tabi'in. Satu nama dia Yazid bin Hayyan. Satu lagi nama dia Husain bin Sabra satu lagi nama dia Amr bin Muslim. Lepas ni tiga-tiga orang bukan sahabat Nabi, tidak pernah jumpa Nabi. Tiga-tiga orang ni Iziarah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Kata dia falamna jalasna ilaihi. Bila depa sampai di rumah Zaid bin Arqam, depa duduk depan dia. Hussain kata kepada Zaid bin Arqam, Dia kata Lakad, lakita ya Zaid khairan khairan khairan. Bila mereka tiga-tiga ni Tiga-tiga ni tabi'in Tabi'in maknanya orang yang hidup selepas daripada sahabat Nabi Mereka tak pernah jumpa Nabi Mereka ni hanya pernah jumpa sahabat Nabi Maka tiga-tiga tabi'in Lepi ke rumah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Bila sampai di rumah Zaid Husain kata dekat Zaid. Dia kata laqad laqita Zaid khairan katira. Dia kata hang ni Zaid betullah, hang dapat kebaikan yang cukup banyak. Ra'aita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Aku kata hang betul kerana hang dan tengok Nabi nak banding dengan kami, kami ni tak dan tengok Nabi. Tetapi kamu, kamu Zaid bin Arqam, kamu sahabat Nabi. Kamu dan tengok Nabi. Betuah kamu kerana kamu dan tengok Nabi. Kamu dan jumpa Nabi SAW. <tutore> hadisah. Kamu betuah kerana kamu pernah dengar hadis Nabi. Nak banding dengan kami ni, jumpa Nabi pun tak pernah. Dengar Nabi cakap pun tak penuh. Kamu betul, pasal kamu penuh jumpa Nabi, bahkan kamu penuh dengar Nabi bercakap. Wa ghazawu ta Kamu betul, kerana kamu sempat tiba perang sama dengan Nabi masa Nabi perang lawan Musuh dulu. Wa sallayta hanfahbahkan kamu sangat betul, kerana kamu sempat senayang di belakang Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam tuan siapa-siapa pun. Siapa-siapa eh? pun kalau sempat hidup sezaman dengan Nabi, ya. cukup betul. Cukup betul. Apa masalah timbul jumpa Nabi, Nabi bagi jawapan itu adalah muqtama. Putus Berbanding dengan kita yang hidup zaman, selepas Nabi tak ada. Bila timbul masalah, berceramuk lagi. Dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, bergaduh, ber... tak tahu apa nak jadi. Dia ni percaya kat kau ni, dia ikut kau ni kata. Dia tak percaya kat kau ni, kau ni kata dia tak ikut. Tapi kau orang had dia tak percaya, ada orang percaya kat dia, kau tu ikut kau ni kata, dia bersalamuk habis. Kau ni kata, dia betul, kau ni tak betul, kau tu kata, dia betul, kau ni tak betul, sebahagian daripada masyarakat yang lain, dia tak tahu siapa betul. Walaupun Allah sebut dalam Quran, fa فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُجُّهُ إِلَى اللَّهِ Rasul. <وَرَسُّل> Allah kata dalam Quran, kalau kamu berselisih faham, bercanggah pendapat, tak setuju tentang satu-satu benda, masa rajuk, Allah dan Rasul. Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi tak semua orang boleh tunduk kepada Quran dan hadis Nabi makro sahabat-sahabat yang Allah izinkan depa ni hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam depa ni dapat khairan kathira depa dapat kebaikan yang banyak bukan sahaja kebaikan kerana boleh jumpa Nabi bukan sahaja kebaikan kerana boleh dengar direct daripada Nabi bukan sahaja kebaikan kerana dia seperang dengan Nabi bahkan depa pernah senayan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kepada Hussein ini kepada sahabat Nabi Zaid bin Arqam ini dia kata laqad Lakit, laqita ya zaid khairan katira aku nak ulang lagi sekali kamu ni zaid kamu sesungguhnya telah mendapat kebaikan yang cukup banyak hadisna ya zaid ma sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hussein kata dekat zaid aku merayu dekat kamu Ceritalah dekat kami apa-apa yang kamu pernah dengar daripada Nabi SAW. Oleh kerana kamu sahabat Nabi, kamu biasa jumpa Nabi, kamu dengar apa Nabi kata, kamu semayang belakang Nabi, lah ni ni tak jasa baik kamu. Ceritalah dekat kami apa-apa juga benda yang kamu biasa dengar daripada Nabi SAW. Kala, kata Zaid bin Arqam sahabat Nabi. Dia kata, Ya Bena Afi Dia kata, Wahai anak saudara aku Wallahi Laqad tabirat sini Waqadu ma'ahdi Dia kata, Wahai anak saudara aku Demi Allah, dia kata Ummu aku dah tua sangat dah Ini Sahabat Nabi pun dah tua dah Dia kata, Demi Allah, dia kata Ummu aku tua sangat dah wa qadma ahdi bahkan dekat sangat dah janji kat aku. maksudnya aku dah nak mati dah dekat sangat dah aku ni nak mati wa nasitu ba'dallazi kuntu a'i min rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahkan dia kata oleh kerana umur aku ni dah terlampau tua aku bodoh tunggu hari nak mati aja banyak dah benda hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dekat aku dulu. Aku lupa dah la ni. Aku rasa sebahagian besar dah daripada benda yang aku dapat daripada Nabi dulu, agaknya aku dah lupa dia kata. Fa ana haddatsukum Maka apa yang aku cerita dekat kamu sat tadi, kamu terima. Dia kata. Wa mala kala tukallifuni tapi hak mana yang aku tak upaya nak ingat jangan paksa aku suruh aku ingat aku tak boleh ingat semua. Sumpaqala kemudian Zaid pun ceritalah Zaid bin Arqam sahabat Nabi yang dah tua ni dia pun ceritalah kepada tiga orang tabi'in yang berjumpa dia ni. Kata dia, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuman fina khatiban bima in yud'a Makkah wal Madinah. Aku nak cerita dekat hangpa satu peristiwa. Pernah sekali dia kata kami sahabat-sahabat Nabi ikut Nabi dalam satu musafir. Sampai di satu tempat yang tempat tu ada mata air. Tempat tu dipanggil khumma begitu. Ni dia nak cerita satu daripada pengalaman yang dia pernah lalu dengan Nabi. Dia kata pernah sekali aku dan beberapa orang sahabat ikut Nabi musafir sampai di satu tempat. Nama tempat tu Khumma Tempat tu ada mata air. Dia kata tempat ni yang kata Khumma ni baina Makkah wal Madinah. Dia terletak antara Makkah dengan Madinah. Ini satu benda yang aku ingat kami sama dengan Nabi Sampai di khumma ni Tiba-tiba Nabi SAW Kama, lakit berdiri dan bagi khutbah dekat kami Nabi ni tuan-tuan dia, dia tak kira Bila dia rasa dia perlu bercakap, dia bercakap Biasa Nabi SAW Berjalan dengan sahabat Berjalan, berjalan, berjalan dia, Tiba-tiba Nabi lari laju daripada sahabat lain Cata Nabi Fibiri atas satu lungguk sampah Kemudian Nabi kata halummu ila dunya halummu ila dunya sambil jari Nabi isyarat tunjuk longgok sampah Nabi duduk berdiri di atas dia Biasa ya. macam tu Nabi duduk berjalan dengan sahabat-sahabat tiba-tiba tengah-tengah Nabi deras pada depa Nabi pun berdiri atas satu longgok sampah Nabi kata halummu ila dunya mai kepada dunia mai kepada dunia Nabi tunjuk longgok sampah hak bawah kaki dia Nabi SAW tak olah-olah nak ingatkan sahabat-sahabat dia dunia di sisi Allah SWT macam lungut sampah ni jangan kerana benda ni sampah sampai nak berbonoh-bonoh sampai nak buang agama dan sebagainya Nabi biasa buat macam tu ni pula hadis kita baca sahabat Nabi Zaid bin Arqam dia cerita kata Nabi SAW duduk berjalan sama dengan sahabat-sahabat dalam satu musafir Sampai di satu tempat nama Koma, tempat itu terletak antara Mekah dan Madinah, tiba, tiba Nabi berdiri dan terus bagi khutbah kepada sahabat. Faham hid Allah wa asna anay. Nabi memuji Allah subhanahu wa taala. Nabi bertahmid kepada Allah subhanahu wa taala. Wa wa wa zakarah. Nabi bagi nasihat kepada sahabat dan Nabi bagi peringatan kepada sahabat-sahabat dalam musafir. Nabi rasa ada benda dia perlu bagitau. Nabi bagitau. Bakit berdiri depan sahabat-sahabat semua, terus Nabi pun bertahnik alhamdulillah. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu nasta'inuhu wa, nasta wa Nabi bagi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi bagi nasihat kepada sahabat-sahabat dia dan Nabi memberi peringatan kepada sahabat-sahabat dia. Sumpah kata Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi kata, "Ama dah, Allah ajal nas. Nabi kata ketahuilah wahai manusia semua. Fatinama ana bashar. Nabi kata aku ni manusia. Nabi kata. Walaupun aku ni Nabi kepada hamba semua, aku pemintin hamba semua. Innama ana bashar. Aku manusia biasa." Iyushiku an ya'ti ya Rasulur Rabbi Nabi kata aku boleh rasa dekat dah utusan Tuhan aku nak maik aku maksudnya ialah Nabi kata aku boleh rasa aku dah dekat nak wafahkan fa'ujibah menjadi tanggungjawab aku kalau Allah SWT hentak malaikat maut untuk ambil nyawa aku aku kena terima jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Bakir berdiri depan sahabat Nabi kata macam tu. Aku boleh rasa dah umur aku ni dah sampai ke hujung dah. Dekat dah malaikat nak menjemput aku. Kalau malaikat mai aku tidak ada pilihan, malaikat aku kena ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana tarikun fiikum thaqalai. Nabi kata tapi aku tindek dekat hangpa dua benda. Benda ni benda berat. Aku tinggal dekat kamu wa anatarikun fikum faqalai. Aku tinggal dekat hampa semua dua benda yang benda ni benda berat. Nabi kata. Awwaluhuma kitabullah fihi alhuda wan nur. Satu, Nabi kata benda berat tu ialah Quran. Yang kata Quran ini fihi huda wan nur. Quran adalah satu kitab yang dalam dia ada petunjuk. Siapa ikut Quran, dia ikut petunjuk. Dan Quran, di dalam dia ada an-nur. Dia ada cahaya. Siapa ikut Quran, hidup dia terang benderang. Nabi SAW kata, aku rasa umur aku dah hujung dah tak lama malaikat akan mai jemput aku dan aku terpaksa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tapi aku tinggal dua benda berat dekat hampa yang pertama kitabullah ha, quran macam Nabi kata Quran berat yang pertama pasal Quran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kita ni kita nak baca apa tak larat berat kita tanya diri kita, tuan-tuan. tentu setanya orang. Kita tanya diri kita, adakah Quran itu jadi bacaan kita hari-hari? Baca Quran dengan baca surat abang, hak mana kita baca lebih? Kita tanya diri kita. Kita tanya orang lain, kita tanya diri kita, Quran dengan surat abang, hak mana kita baca lebih? Kalau jawapan kita, kita baca surat abang lebih, memang betul Nabi saw. Alaihi wasallam kata Quran hak dia tinggal ni benda berat. Nak baca bukan susah, tapi manusia tak lama ni. boleh baca Quran hari-hari. Belum bercakap soal nak menghafal Quran lagi berat. Belum bercakap soal nak melaksanakan perintah Allah ada dalam Quran ceramah amat berat. Maka Nabi SAW kata Ana Aku tinggalkan dekat apa semua Saka lain Dua benda berat Yang pertama Kitab Allah Quran Quran ini berat Nabi kata. <tuh> Tapi siapa yang boleh ambil Quran Baca hari-hari Hapey ayat Quran Cuba amalkan isi kandungan Quran Fihil huda wal nur Dia akan jumpa dalam Quran itu Ada petunjuk Dan ada nur faquzu bikitabillah Nabi kata ku pesan dekat hangpa sangat-sangat kalau aku dah tak ada esok ambil Quran ini jadikan pegangan hidup Nabi kata kalau aku tak ada esok Quran ini pastikan jadi pegangan hidup hangpa semua wastamtsikubih dan pastikan hangpa berpegang sungguh-sungguh dengan Quran fa'atta ala kitabillah Nabi SAW kemudiannya memerintahkan supaya orang Islam, khususnya sahabat-sahabat dia yang ada depan dia pada masa itu, pegang sungguh-sungguh dengan Quran. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sumbakala Nabi SAW kemudian Nabi bersabda. Nabi kata, wa ahlu baiti. Benda yang kedua, yang aku kata barat itu ialah... Keluarga aku Nabi kata Ahlul bait, Ahli keluarga aku Ini juga benda berat Nabi kata Yang semua orang kena jadwal keluarga aku Nabi kata Udhakirukumullaha fi ahli baiti. Nabi kata aku ingatkan kamu semua Supaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kasihlah keluarga aku Nabi ulang lagi zakirukum laha fi ahli baiti aku ingatkan kamu semua bertakwalah kepada Allah dan kasihilah kepada ahli keluarga. Faqala lahu Husain Husain bila dengar Zaid bin Arqam cerita nabi kata macam tu Husain tanya Zaid. "Waman ahli baiti ya Zaid?" Dia kata siapa dia ahlul bait? Siapa dia ahli keluarga Nabi ni wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitih? Adakah isteri Nabi itu adalah ahli keluarga Nabi? Ni seorang tabi'in yang bernama Husain dia tanya kepada sahabat Nabi. Dia kata yang kata ahlul bait tu oh, siapa? Isteri Nabi ahlul bait kadak dah. Dia tanya begitu qala jawab zaid nisa'uhu min ahli baiti dia kata ya isteri nabi adalah ahli keluarga Nabi walakin ahli baiti man harima sadaqah ba'da akan tetapi selain daripada isteri mana-mana orang yang haram menerima sedekah mereka ini adalah ahli keluarga Nabi kata Husain wa manhum siapa? dia kata siapa dia yang haram terima sedekah ni siapa? kala jawab Zaid hum alu ali mereka itu ialah keluarga Sayyidina Ali Sayyidina Ali adik-beradik cukup rapat lah. selain daripada dia sepupu Nabi Sayyidina Ali juga menantu Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib cukup tinggi kedudukan dia di sisi Nabi maka zaib bin arqam bila Hussein tanya dia dia jawab dia kata di antara ahlul bait itu hum alu ali ahlul bait itu di antaranya ialah keluarga ali bin abi thalib wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas ini semua adalah keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam tuntun baca sejarah cerita tentang perang badar di antara orang yang kena tawan ketika berlaku perang badar ialah al-abbas pak menakan nabi dia di antara orang yang kena tawan ketika perang badar kerana al-abbas pada waktu itu berperang bagi pihak musuh lawan dengan nabi tentera Islam tawan dia dan al-abbas ini pak saudara nabi ini telah dikurung di satu tempat oleh sahabat-sahabat alfar Nabi s.a.w bila dapat tahu Al-Abbas Pak penakan dia salah seorang yang kena tahan tu Nabi s.a.w tak boleh tidur malam dalam pada tu Nabi s.a.w pula duduk sebut, dia duduk sebut di mulut dia dia kata Pak sedara Nabi pun kena tahan dia Nabi duduk sebut yang sebutan Nabi Alaihi Wasallam itu menyebabkan sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi ini bila dengar jadi cukup tak selesa maka mereka pergi jumpa sahabat-sahabat Angsar yang tahan Al-Abbas ni. mereka nak minta supaya kalau boleh lepas buang Abbas ni. pasal apa? dengan kerana Al-Abbas, Pak Sedara Nabi kena tahan Nabi sangat duka cita sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi tak boleh tengok Nabi duka cita tiba-tiba kalah seorang daripada sahabat Ansar yang bernama Abu Huzaifah dia bila dengar benda ni dia terus cakap oh dia kata kalau pak penakan kita kena tangkap kalau pak penakan dia turun lepas oh, tuan-tuan benda ni dicatatkan dia dalam hadis dia ni di antara orang yang bertanggungjawab duduk jaga tempat kurungan tawanan badar tu bila orang pergi habak dekat dia, kata Nabi SAW dukacita kerana pak penakan dia kena tahan. Dia dengar-dengar macam tu, terus dia kata. Oh, dia kata kalau pak penakan kita kena tangkap. Kalau sekalian pak penakan dia suruh bebas. Dia kata, demi Allah. Dia kata, aku tidak akan bebas. Ada pula kawan yang pilih balik menghabak dekat Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah Abu Huzaifah tidak mau lepas. Pak saudara kamu nabi tak suruh lepas cuma nabi rasa sedih kerana pak penakan dia senang tangkap nabi tak suruh bebas nabi tahu dah salah tangkaplah tapi sedih bila patah balik benda ni mai dekat nabi sallallahu alaihi wasallam nabi duk tak duduk pi cari sayidina Umar al-Khattab nabi panggil dekat dia ya abah haf wa abah haf Sayyidina Umar al Khattab Bila dengar-dengar dia kata Inilah pertama kali Nabi panggil dekat aku Abu Hafs Yang membawa maksud Bapak Singa. Nabi tak pernah sebelum tu panggil dia Abu Hafsin Itulah hari pertama Nabi bagi satu kunyah Satu gelaran dekat dia Dengan gelar Abu Hafs Nabi pergi dekat dia Nabi kata Ya Abu Hafsin Wahai Abu Hafs Wahai Bapak Singa. Nabi kata Mungkinkah Pak saudara Rasulullah SAW nak dihukum bunuh? Nabi dan Nabi. Umar Al-Khattab, bila dengar macam tu, dia selidik-selidik dia dapat berita. Rupa-rupanya Nabi cakap macam tu kerana Abu Huzaifah sudah cakap macam tadi. Demi Allah dia tak akan bebaskan Al-Abbas. Dia kata bahkan kalau Al-Abbas selepas, aku pasti panjang tengok dia. Ini Abu Huzaifah punya cakap. Contoh boleh semak hadis ni di dalam Tafsir Ibnu Katsir. Umar Al-Khattab bila dengar macam tu, dia sendiri pergi ke tempat tahanan tu, dia minta buat keluar Al-Abbas. Dia kata Nabi nak supaya Al-Abbas dikeluarkan, bukan dilebaskan, dibawa keluar untuk jumpa Nabi. Dia kata, Sayyidina Umar kata, aku sanggup buat apa sahaja. Dengan syarat Nabi tidak luka kisah. Dia kata, dia berapa pun dalam buat mai depan Nabi sallallahu alaihi Al Abbas ni Nabi kata dekat dia wahai bapa saudara aku diri kamu. Berapa banyak pembayaran yang dikenakan tebuslah diri kamu. Aku tak mau tengok kamu kena hukum. Begitulah. Kemudiannya selepas beberapa dialog berlaku antara Nabi dengan Al Abbas, Al Abbas kemudiannya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna kar rasulullah. Begitulah. U oh, Nabi SAW cukup sayang kepada kedua Allah. Cukup sayang Maka tidak heran Nabi SAW menangis teresak-resak Apabila pak sedara lihat seorang lagi Abu Talib Masih tidak memeluk Islam Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Nabi pesan Nabi kata aku tinggal dekat hampa Fakalai Dua benda berat Yang pertama Quran Yang kedua keluarga aku Nabi kata, hendaklah kamu ingat sungguh-sungguh, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu kasih kepada semua ahli keluarga aku. Kemudian kata Zaid ha ulai kharibat sadaqah. Zaid bin Arqam dia kata semua depa ni ahli keluarga Nabi, semua depa ni haram menerima sedekah, yakni menerima zakat daripada harta orang-orang Islam. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT Di sisi ulama hadis mereka menambah beberapa orang lagi sebagai ahli keluarga Nabi. Selain daripada ahli keluarga kerana pertalian darah. Dan mereka menambah golongan ini berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Yang menunjukkan bahawa mereka ini Nabi Iqtira sebagai keluarga dia. Di antaranya ialah Zaid bin Harithah. Kalau kita rajin untuk baca hadis, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka kitab-kitab -kita hadis, kita akan jumpa nama ni, Zaid bin Harisah. Dia anak angkat Nabi. Bahkan dalam hadis dia sebut hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu Rasulillah maksudnya kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama hadis kata Zaid bin Harithah walaupun tak ada darah keterunan Nabi Tetapi oleh kerana Nabi ambil dia jadi anak angkat Nabi sayang dia, dia juga ahlul baik Anak kepada Zaid bin Harithah yang bernama Usamah bin Zaid Juga Nabi ambil jadi anak angkat dia Nabi ambil pak jadi anak angkat dia Anak dia tu pun, Nabi ambil jadi anak angkat juga Zaid bin Harisah Bapak itu anak angkat Nabi Usama bin Zaid Anak dia pun Nabi ambil Jadi anak angkat Nabi Dan dua-dua ni Disebut dalam hadis Sebagai Hibbu Rasulullah SAW Kekasih buah hati Nabi SAW Mereka juga ahli keluarga Nabi Di samping itu ada beberapa nama lain Seperti Salman Al-Farisi Di sisi ulama hadis Salman juga ahlul baik dan seorang lagi dia ni hamba pada dia hamba kepada Nabi saw yang bernama Mariyah Al Qibtiyah. Dia juga dijadikan ahli keluarga Nabi bersandarkan kepada hadis-hadis yang tertentu. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. kalau keluarga Nabi pun Nabi pesan. Jangan ada siapa-siapa pi -siapa buat tahana dekat depa ni. Contoh boleh bayangkan kita nak buat tahana dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung tidak mungkin berlaku. Kalau keluarga dia, keluarga Nabi pun Nabi pesan suruh kita jangan buat benda tak elok kepada depa ni. Bertakwalah kepada Allah, kasihlah kepada keluarga aku. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan suruh kita kasih keluarga dia, Apatah lagi dia sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Amat-amat wajar Amat-amat perlu kita kasih kepada dia Dan tidak boleh kita buat tak elok kepada dia Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kalian Sahabat yang biasa duduk rapat dengan Nabi Mereka sangat kenai Nabi Kita tengok hadis riwayat daripada Anas Anas bin Malik Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah Nabi sampai di Madinah Mok kepada Anas bin Malik Di jumpa Nabi Dia terus kata Ya Rasulullah ini anak aku Nama dia Anas bin Malik Aku dah ingat dalam hati aku Aku dah berniat Aku dah, berniat, aku dah bernazak dah. Kalau kamu hijrah sampai di Madinah Anak aku akan aku bagi Untuk jadi khadam kamu Anas bin Malik kecil ini macam tu Anas bin Malik kemudiannya jadi khadam Nabi selama 10 tahun. Setengah riwayat kata 9 tahun lebih. Setengah riwayat kata 10 tahun. Kita baca hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Bagaimana Anas mensifatkan tentang Nabi SAW. Anas kata, Anas kata, Anas kata, Aliyana min kafir Rasulullah SAW. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة سنين فما قال لي قط أُفل ولا قال لشيء فعلته لما فأنته أو كما قال حديث مطناصون عليه إنهم أولم يبكى بع النبي Tuan, tuan kita kalau nak tahu satu orang baik tak baik, kita kena tanya orang yang dekat dengan dia. Orang ni tahu tentang dia. Kalau nak tahu kita baik tak baik, tanya isteri kita Dia dekat dengan kita, dia tahu kita bangkit semayang malam ke takkah, dia tahu. Kalau tonton ditanya orang hak duduk tak tahu mana halah. dia kenal kita pun tak dengar nama aja tonton ditanya dia dia nak cerita pasal kita walaupun dia pandai cerita macam mana pun cerita dia belum tentu boleh pakai sebab dia tak kenal pun orang hak dia tu ulah lah. orang yang tahu tentang orang tu orang yang rapat dengan dia Dia antara yang rapat isteri dia Anas bin Malik dia khadam Nabi 10 tahun Celak-celak masa pagi subuh-subuh lagi dah turun pergi berkhidmat kepada Nabi, sampailah Nabi balik rumah nak tidur, baru dia balik rumah dia. Apa kata Anas bin Malik tentang Nabi? Dia kata mamatis tu dibajan wala harira alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sentuh sutra yang halus, yang lembut, yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kat harir ini dua-dua jenis sutra. Dia kata dalam banyak-banyak sutra ni aku duk pegang tak sedahaplah sutra lembut macam mana tangan nabi lagi lembut daripada sutra yang lembut. Jelas. Wa la Dan aku tidak pernah mencium bau yang lebih wangi. Apa min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang wangi tu lebih wangi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampat aku? kata hampat ada satu wangi-wangian yang wangi kerana tidak ada satu pun wangi-wangian yang lebih wangi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentulah Nabi perlu dia bau. Yang kata Nabi ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Peluh dia tu wangi. Seorang sahabat yang kerja duk gunting rambut Nabi ni. Dia sentiasa bawa kain. Kemana saja dia pergi dia bawa kain. Kain tu dia duk guna lap bila Nabi peluk. Waktu dia duk gunting rambut Nabi. Sampai Nabi wafat dia duk bawa kain tu ke mana-mana. Orang nak ambil dia tak bagi. Dia kata apa? Inilah kenangan aku dengan Nabi SAW. Dan kain tu tak pernah hilang bawa wangi. Akhirnya mu'jizat Nabi SAW keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata aku jadi khadam Nabi, aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sini, 10 tahun kira-kira. liqad ma sepuluh tahun aku kerja dengan Nabi tiap-tiap hari pagi-pagi buta subuh aku dah basit berkhidmat dekat Nabi sampai Nabi nak masuk tidur baru aku balik sepuluh tahun aku kerja dengan Nabi tak pernah aku dengar Nabi kata dekat aku uh oh. Tak pernah Nabi kata, oh dekat dia. Wala qala li syai'in fa'altuh lima fa'altah. Tak pernah aku buat satu benda. Nabi kata dekat aku, pasal apa yang buat lagu tu? Tak pernah dia kata. Sepuluh tahun. Nabi SAW satu orang yang sangat istimewa. Dan ni, kita bulan Rabi'ul Awal. Kita nak kena tengok balik. Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW ni lagu mana dia ni? wajarkah dia ni sekadar kita sambut belarak atas jalan saja ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh kita kena buat jauh lebih besar daripada tu. kita kena jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu role model dalam hidup kita apa dia buat kita buat apa dia suruh kita taat apa dia larang kita lari jauh-jauh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selain, Kita kasih kepada Nabi SAW Langsung tidak ada rugi Bahkan sangat banyak kebaikan kepada kita semua Kemudahan Allah SWT Jadikan kita manusia yang kasih kepada Nabi SAW insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Maji Jidik 17 Tonton buka muka surat 152 surat 152 surat 151 itu adalah ulangan pada yang kita baca bulan lepas, kita terus surat 152 bab menja'ah menkasa musliman sawbat, iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang bagi pakaikan kepada satu orang islam akan kait hari ini malam ni dia nak cerita kat kita kita beli satu baju bagi dekat orang susah kita bagi satu pakaian pada orang susah. Kita tengok satu orang, teramatlah baiknya dia ni. Satu orang yang sentiasa masjid itu menjadi tempat duduk dia. Kita tengok punya baik akhlak dia. Kita tengok nampak pada muka dia wajah kejernihan dan sebagainya. Tapi kita tengok dia nampak susah. Kita pergi beli satu baju, bagi dekat dia. Apa agama kata dekat kita kalau kita boleh buat macam tu? ketahuilah saudaraku ini satu amal yang berfaedah dunia akhirat. Jika kita bagi dekat orang yang baik-baik ni pakaian bukan dunia saja kita dapat kebaikan bahkan kebaikan dunia akhirat. Telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Supaya boleh diamalkan dia oleh orang yang suka mencapai faedah dua negeri itu. Siapa nak dapat kebaikan dunia dan akhirat, salah satu cara ialah buat macam ni. Ramai tentang orang susah. Jangan kita duduk kata ramai orang susah sebenarnya. Dalam masyarakat kita pun ada lagi orang susah. Apatah lagi saudara-saudara Islam yang duduk berdekatan dengan kita. Lagi ramai yang susah. Budak duduk tolong mengasuh anak saya. Budak Indonesia Duduk kampung apa Ke Aceh pada Surabaya Nak pi kampung dia tu 3 jam lagi Cuti sekolah baru ni bagi dia balik seminggu <coughs> Hari dia nak balik tu Muka ni kita tak pernah tengok lah Muka dia seronok macam tu Dia tak balik 2 tahun lebih lah Nak balik ni Punya seronok Muka tu seronok dia ada mak yang dah tua Dia ada anak perempuan seorang Dia kata umur dah 10 tahun Masa dia tinggal Lebih kurang 2 tahun lebih 3 tahun lepas Balik ni nak tengok macam, macam mana rupa anak setelah umur 10 tahun hmm. Balik ni Hari Ahad semakin dulu balik mai Kita pergi tunggu dia di airport dia berjam tengok dia sampai muka nampak tak seronok. Kita kenal ya muka orang seronok orang tak seronok Kita tengok nampak dia tak seronok. Lepas keluar mai apa semua kita pun tak tanya apa naik kereta baru tanya. Tanya macam mana balik kampung seronok ke? Dia kata saya tidak ketemu ibu saya dia kata. Hai Pengu oh, balik ke mana? Kata saya balik ke kampung saya. Dia kata tapi saya tidak ketemu ibu dan anak saya. Saya tidak ketemu. Apabila saya dapat pindah tu, rumah punya rumahnya sudah dibongkar. Dia balik pi sampai di kampung dia, sampai di tapak rumah dia yang dia tinggal tiga tahun itu, rumah tu tak ada dah. Naik lalang dia kata. Rumahnya sudah dibongkar. Dia kata tanya tetangga dia, jiran-jiran dia pergi dia mereka jawab tak tahu saya kata jiran tu, yang kata jiran tu jauh mana rumah dengan rumah mak kamu dia abang jauh yang kata rumah sebuah rumah dengan sebuah rumah tu jauh-jauh dia pergi tidak ada siapa yang tahu dia. Kata, dia balik seminggu dia hanya sampai dia orang tengok-tengok tinggal tapak rumah pun dah naik lalang dah dia tak tahu bila dia panik kemana pun tak tahu tanya siapa pun tak tahu tinggal beg pakaian dia rumah orang yang sebelah tu start duk pusing kampung ni duk cari dia kata sampai habis seminggu balik mai. pergi sekolah-sekolah kata anak dia dah dua tahun dah tak mai sekolah sampai bawah jambatan pergi cari hak duduk kepung-kepung dengan apa ni semua duduk ber bertenduh bawah jambatan ni dia, dia tengok tiap-tiap tak ada pada saya tak tahu apa jadi pada ibu dia kita kata mak kamu tak ada saudara kah? mak saya tidak ada saudara, dia sebatang kara habis dia kata, kalau mak saya sudah mati, kalau anak saya sudah mati, saya juga tidak ada siapa-siapa lagi, bilang ni, huu kita bila dengar macam tu satu, syukur negeri kita tak seteruk tu yang kedua bila kita dengar mesti kita kesian tapi tak boleh tolong. Maka tak heran depan ni orang Indonesia ni seberang laut naik tongkang naik apa terjun tengah laut mati perut kembung mati depa sanggup gadai nyawa ni karena nak mai sini karena nak cari rezeki nak suat mulut nak suat nasi maksud nak mulut kemudian nak simpan nak pekin sikit duit nak oh balik lu nak tolong hak lagi susah mak dia hak tua nak mai tak boleh lu nak balik pi tolong hak ada nok sebab nak balik pi tolong tuntung gamuk kah kalau kita hami orang-orang susah macam di mai kerja dengan kita buat passport nak potong duit hak lu nak potong duit nak balik sampai sampai terbang nak potong duit kita ni manusia jenis apa kita kena sebut benar ni kesian. Kadang-kadang ni budak-budak ni main bagi gaji pun 23 rata ni. Lepas tu buat pasport, potong duit, potong, potong, potong. Dia boleh berapa duit? Duit tu dia bukan nak balik mewah. Dia nak balik suap makan. Anak dengan mak dia di tanah tu. Gambukkah kita duk potong, potong, potong. Gambukkah kita buat macam tu? duk baca kitab, duk reti, kita kena kesian ke orang dan sebagainya, orang ni mai tolong kita, mai tolong jaga rumah kita, mai tolong mengacu anak kita, mai bagi khidmat dekat kita, kita buat macam tu dekat dia tentu tak takut takutkan esok Tuhan tanya kita rizki dia boleh, tak apa duit, kita pergi peras pulak lagi, ambil dekat kita, tak berasa takut buat, buat nanya ke orang macam tu Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sikit. Kita dengar ni. Orang perempuan saya teriak tak tahu nak bak dah. Merah hidup macam Pak Lawak ni. Tak boleh dah. Kita tak boleh. Kita nak jaga midah janggut kita dulu. Tapi dia teriak tak kerak lah Tak boleh dah dengar dia teriak tak boleh. Tak boleh cakap apa dah. Dia cuik kita tu sadut cakap. Dia tak boleh dengar. Dia tumpang sedih. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sikit. Ni semua kita nak kena ambil kira. Nak kena ambil fikir. Renung benda ni elok-elok macam mana perlu syukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi apa yang kita ada dapat pada hari ini kesyukuran itu balas balik dalam bentuk abdi diri kita pada Allah hak mana Tuhan bagi nekmat dekat kita apa semua ni semua ni Tuhan boleh ambil balik bila-bila masa syukur banyak-banyak dekat dia. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah kita kerana dia bagi nikmat yang macam-macam dekat Allah Wa Ta'ala dia rentak balik nikmat yang dia bagi kat kita, kita jadi susah tak ada siapa boleh tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. O ini benda yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagitau kat kita. Buat baik kepada orang-orang yang macam-macam ni. Kerana dengan buat baik kamu dapat kebaikan dua negeri. Dia kata dunia dan akhirat iaitu siapa bagi pakaian akan orang miskin maka dapat balasan dia daripada Allah Subhanahu wa taala tinggal dalam peliharaan Allah dunia dan akhirat kita buat baik kau susah tu Allah pelihara kita dunia akhirat kita pelihara dia Allah pelihara kita dunia akhirat begitu maka itulah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menerangkan yang demikian itu Kata dia An-Husayn Radiyallahu Anhu Kata "Jaa An-Husayn Fasa'ala Ibn Abbas Faqala Ibn Abbas Lisa'il Atashhadu an la ilaha illallah Kala na'am Di riwayat kali tabi'in Nam-Malih Husayn Katanya telah datang seorang minta sedekah kerana miskinnya kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Satu hari may orang miskin minta tolong dia. Bila datang ia kepadanya lalu minta terus ia kepada Ibnu Abbas itu. Bila dia main, ni orang miskin minta sedekah ni main jumpa Ibnu Abbas tau eh minta tolong rupanya tidak dikenai oleh ibnu abbas akan dia maka bekas hendak ia mengetahuikan adakah orang yang datang minta sedekah itu islam atau kafir ibnu abbas tak pernah tengok muka dia ni bila tengok-tengok ni orang luar bukan orang tempat dia mai nak minta tolong nak minta sedekah dekat dia so yang pertama dia nak kena tahu dia ni ni muslim ke kafir tentu dulu dia nak tahu sekiranya dia orang islam Maka sangat mustahak menolongnya oh, Dia kata kalau dia ni orang Islam Lebih-lebih lagi kita kena tolong Adapun jika ia kafir Tidak mustahak menolongnya Seperti menolong orang Islam Bukan kata tak boleh tolong Kalau dia orang kafir Tuntutan untuk tolong taklah sekuat Kita dituntut untuk tolong orang Islam Lah ni nak tahu dulu Islam ke kafir dia ni Begitu Maka berkata Ibnu Abbas kepada dia, "Adakah engkau naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah?" Bila dia main minta sedekah, Ibnu Abbas kata dekat dia, "Atashhadu alla ilaha illallah." Hang mengaku dak kata tidak ada tuhan melainkan Allah?" tanya menjentok. Maka jawab orang yang minta sedekah itu, "Bahkan aku naik saksi bahwasanya tidak ada tuhan yang mustahak disembah dan wajib wujudnya melainkan Allah." Oh. Bila dia jawab lagu tu, Islamlah. Ibn Abbas tahu bahawa yang miskin meminta sedekah kat dia ni orang Islam. Wa qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Qala wa tasumur Ramadan? Qala na'am. Qala sa'alta wal sa'il haq innahu la haqqu 'alaina an natsilak fa'atahu Maka kata Ibn Abbas lagi pada orang yang minta sedekah itu, adakah kamu naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? kita tanya lagi satu soalan. Okey, lak ni hang mengaku kata tak ada Tuhan melainkan Allah, hang terima dak Nabi Muhammad sebagai nabi? Ada juga orang, dia dia kata dia Islam tapi dia tak mau nabi. Ada juga. Dia kata dia Islam, dia nak ikut Quran saja, dia tak mau ikut hadis. Pasal apa? Hadis ni daripada nabi, nabi ni kira sama macam kita, dia ni manusia sahabat kita juga. Pasal apa kita nak kena ikut dia dia sahabat kita? Ada juga tiga suku macam ni. Maka Ibnu Abbas bila orang lain minta sedekah kat dia lagi itu dia tanya Atashhadu an la ilaha illallah Hang mengaku dah kata tak ada Tuhan melainkan Allah Dia ni kata mengaku Patutnya cukup dahlah. lah kira sahabat dah lah. dia Islam Satu soalan lagi dia tanya Hang mengaku dah Nabi Muhammad pesuruh Allah Dia tanya soalan tu Maka jawabnya bahkan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Lagi hamba Allah Dia kata Dia jawab macam tu Maka kata ibnu Abbas lagi Adakah kamu posa bulan Ramadhan? Ada lagi soalan Tuan-tuan pasipa tuan-tuan Kita kena baca banyak hadis Baru kita nampak kaitan dengan hadis ni Dalam hadis lain dia ada cerita Kita bagi makan Kita bagi makan Kepada orang yang bertakwa kepada Allah Lebih baik daripada kita bagi makan Kepada orang yang buat maksiat kepada Allah bukan tak boleh bagi makan kepada orang yang buat dosa ni tapi bagi makan kepada orang yang bertakwa kepada Allah jauh lebih baik daripada kita jamu orang hak jahat ni pasal apa? bila kita bagi makan dekat orang baik-baik ni dia jadi kuat kita bagi makan tu dengan kerana tu Allah SWT jadikan sebab makan itu untuk dia kuat bila dia kuat lebih lagi dia ibadat pada Allah Bermakna kita membantu, memberi, memberi tenaga kepada orang untuk nak beribadat kepada Allah. Dengan izin Allah. Sedangkan kalau kita bagi makan pada orang-orang jahat ni, dia makan, dia kuat, lagi dah syak, dia berhakkan kepada Allah. Dia ada kaitan otaknya. Maka kerana tu sahabat-sahabat Nabi, bila orang main minta sedekah pun dia check benar ni. Mula sekali, Islam ke da'arah? Dah kata Islam, bulan, bulan ramadan posar dah, dia tanya. Ditanya hak tubuh. Bulan Ramadan puasa kada? Maka jawab dia bahkan aku puasa dalam bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, kamu telah meminta pada aku dan adalah hak bagi orang yang meminta kepada orang yang kena minta dan bahawasanya sepatutnya dan mustahaknya hati kami bahwa menghubungkan kasih sayang kepadamu. Dia kata oleh kerana sabit hati Islam, orang Islam yang puasa yang sembahyang dan sebagainya, maka menjadi tanggungjawab kami untuk nak kena tolong hang. Dia kata, maka Ibnu Abbas pun memberi akan dia sehelai kain, yakni sedekah kepadanya akan menjadi pakaiannya. Summa qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min muslim kasha musliman sauban, illa kana fi himzin min Allah, ma dama minhu alaihi khirqa." ke dia, yang kata sahabat Nabi, tuan-tuan. Main minta sedekah, satu interview ringkas dulu. Lepas tu tolong. Lepas tolong, satu hadis Nabi dia baca. Nampak? Da'awah. Bepa ni, dakwah berjalan. Main minta sedekah, soal miskin, satu bak. Miskin, tak ada baju, tak ada makan, itu satu bak. Tapi miskin ilmu agama, itu satu bak. Lah. Tumpang hang-hang depan aku, satu hadis aku bacakan dia tak bagi dia tak bagi chance dia mesti ambil kesempatan ruang yang ada ilmu mesti sampai dekat orang. Tuan-tuan, contoh -tuan, tuan -tuan bayangkan kalau kita ni nak mengaji ramai dia tak tak ni kalau di kalangan kita ni ketua jabatan, di pejabat. Saling kita panggil dua orang kaki tangan kita. Bukan nak lecture dia daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Kita panggil dia masuk 15 minit saja. Tak panggil masuk jumpa kita Tanya apa kali lebih kurang betuk badan bagi satu nasihat sebagai ulama dekat dia 10 minit cukup 10 minit cukup tapi tiap-tiap minggu dia akan kena panggil hari ni orang lelaki esok orang lelaki dusau orang lelaki pagi orang lelaki petang orang lelaki 10 minit kita ambil masa dia kalau kita tak ambil 10 minit apa 10 minit tu dia pergi 10 minit tu dia pergi turun minum kopi sampai sampai setengah jam, sampai sejam duduk minum kopi. Orang duduk beratok di kaunter nak jumpa pegawai tak ada. Nu, dia pergi duduk kena oti canai liat pula. Duduk tarik nak putih bukan senang. Oh, kalau pi tunggu di meja kopi sampai sejam boleh. Pasal apa? Bos panggil nak cakap pasal ugama 10 minit. Tak boleh. <tuh> ah, inilah masalah dia panggil. Bukan kita nak buat apa-apa. nak bagi satu tanjirah kepada dia. Dengan cara tu, satu dia dapat ilmu. Yang kedua dia segan dekat kita ni Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sahabat Nabi buat benda macam ni. Orang minta sedekah mai, satu interview ringkas, lepas itu dia tanya benda-benda macam ni. Hang puasa dah? Puasa. Lepas itu dia kata sebenarnya oleh karena hang orang Islam, hang orang Islam yang beramal dengan Islam menjadi kewajipan aku tolong hang. Dia ambil baju bagi selai, satu hadis Nabi dia baca. Dia baca satu hadis Nabi. Dia kata, aku dengar Nabi SAW ada bersabda, tiada daripada seorang Islam memberi pakaian akan kain akan seorang Islam yang lain. Melainkan adalah dia di dalam peliharaan Allah. Selama berkekalan daripada kain itu, atasnya walaupun secebih sekalipun. <tuh> Kita bagi dekat satu orang baju, selagi mana dia duduk pakai baju itu, walaupun baju itu dah koyak, tapi dia duduk pakai, maka selagi itulah Allah subhanahu wa ta'ala pelihara orang yang bagi baju tu. Tuan-tuan, kita hari ni baju sampai tak terpakai. Boleh pagi-pagi nak pergi kerja duk pening nak pilih baju. Boleh pagi-pagi nak pergi kerja, buka kita punya lemari tu, tengok baju tu pening. Tanya bini pula, eh, kemarin aku pakai baju apa? Kemarin kalah apa? Hari ini nak bagi lain kalah pula dah pakai dah baju, tanya dia ni pula, tie nak makanlah apa pula, tie ni match tak dengan baju, punya mewahnya kita ni, dalam masa yang sama, ada orang sampai baju tak bersalin, hak tu lah baju ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Imam At-Tirmizi, ini hadis Hasan lagi rari, masalah, pakaian buruk disedekahkan, adakah dapat pahala, Ini pula, satu perbincangan lain pula, La ni dia nak sedekah Dengan hadis malam ni dia pun mula dah terbayang-bayang dah. Terbayang lah. Oh tingkah Aceh tu dalam lemari Aceh tu ada baju lama boleh bagi Dia nak bagi baju lama kan? Nak bagi baju baru tak boleh Laki-laki pun nak beli bukan beli dengan elok Beli dengan duit kan? Nak suka yang ni tu ada banyak Ha kan dia kata walaupun lama tapi elok lagi. Baju tu dia kata elok lagi. Baik. No kita nak, nak, nak tengok. Agama kata apa. Kalau kita bagi baju buruk. Baju buruk bukan maksud baju koyak rabak. Bagi ke orang yang tu tak bolehlah itu Yang hina orang pula. Bagi baju lama. Maksudnya baju hak tak pakai dah. Tapi elok lagi. Tapi tak pakai dah. Kerana sempit. Kita bagi ke orang. Macam mana? Boleh pahala ke tak? Sesungguhnya tersebut dalam hadis. Dapat pahala orang yang sedekahkan kain buruk itu. Tentu saja ya, tuan-tuan. Bagi hak buruk pun, Tuhan bagi pahala. Ni yang kata Allah Tuhan kita. Bagi ni kalau ikhlas, bagi niat nak tolong orang, pahala. Taklah sehebat pahala orang yang bagi hak baru. Tapi bagi hak buruk tu boleh pahala. Begitu. Maka hadisnya demikian katanya. An Umar radiyallahu anhumakal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس من لبس ثوبان احسبه قال جديدا فقال حين يبلغ ترقوته مثل ذلك ينتديه ada dua bacaan turqatah satu orang sebut turkut ni ni ni dia panggil turqut apa nak kata bukan qalas ni hak lubang hak masuk kepala ni Arab panggil turqut bila kita solom baju solom sampai tang turkut ni makna baju tu kita boleh pakai. Kalau duk solom dia tak boleh nak sampai turkut maknanya baju tu tak boleh pakailah tak seduk gagahlah. Okey, dia kalau ruif masuk air tu baju tu kita boleh pakai. so dia kata di sini dia kata fa qala hina yablughu turqutahu mithla dhalik thumma amida ila thawbihil khalaq fakasaahu miskinan lam yazal fi jiwarillah wa fi zimmatillah wa fi kanaffillah hayyan wa mayyitan min ma at-taubi silk diriwayatkan daripada sayidina umar al-khattab radhiyallahu anhu katanya aku dengar nabi s.a.w. bersabda ia. barang siapa pakai dia akan kain aku kira sabdanya kain babu ini oh, ni hadis ni Sinaumak kata, Nabi SAW bersabda, siapa yang pakai baju baru? Maka berkata ia pada waktu sampai baju ke lehernya seumpama demikian itu. Bila serlum baju baru itu, serlum-serlum perut sampai kat tengkok. Makna baju baru, elok dah masuk. Yang ini siapa mengganti dirinya dengan pakaian baru? Kemudian disengaja ia kepada kain buruknya yang digantikannya itu. Lalu dipakaikan akan dia akan orang meskin. Dia pakai baju baru Pakai-pakai Tak baju lama Tak Aku ni pakai baju baru Baju lama pun ada banyak Maka dia pun pergi ambil baju-baju lama dia Tapi bagi ke orang meskit Menasihah Sentiasalah ia berdamping dengan Tuhan Dan di dalam akuan Tuhan dan di dalam peleliharaan Tuhan hidupnya dan matinya selama mana kekal daripada kain itu sehelai benang sekalipun dia berkata, Walau yang kita bagi itu baju hak kita pakai dah kita bagi. Dengan kerana kita bagi baju tu dekat orang dengan niat nak tolong dia ikhlas memang nak tolong Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita. Walau pun kita dah mati Allah pelihara kita selagi mana baju tu dipakai oleh orang yang kita bagi ke dia. Salah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bayhaqi. Dia kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita mempunyai banyak ruang sebenarnya. Kita mempunyai banyak ruang untuk nak buat kebaikan. Cuma kita kena tanya diri kita nak buat ke tak mahu. Banyak ruang untuk kita buat kebaikan. Tuan, tuan boleh bayangkan seorang yang Nabi SAW pernah cerita dalam hadis dia tentang satu orang yang musafir tengah padang pasir panas terik dahaga bukan kepala dengan kehendak Allah jumpa satu kawasan macam telaga macam wadi di tengah padang pasir dia pun turun dalam tempat ada air tu dengan menggunakan kasut kulit dia dia cedok air buat minum setelah dia minum sampai hilang dahaga dia dia pun bergerak naik balik kafah ditakdirkan Allah Sekok anjing lidah terjulur panjang sampai keadaan dia hampir menjilat-jilat pasir kerana terlalu dahaga. Dia ni bila tengok anjing ni dalam keadaan dahaga macam tu, dia turun balik, turun balik masuk dalam air. Dalam telaga tu, cedok lagi sekali air buat naik bagi anjing tu minum air yang dia cedok. Anjing tu minum sampai puas baru dia tinggal. Nabi cerita benda ni dekat sahabat-sahabat dia. Dalam sahih dalam sahih Muslim hadis ni. Nabi kata dengan kerana tu Allah subhanahu wa ta'ala pelihara dia... ...daripada kemerkaan Allah... ...dan Allah janji syurga untuk dia. tuan, -tuan boleh bayangkan ingenier. Ingenier yang terlibat buat empangan... ...untuk minum juta orang minum ayam. Sikit ke pahala Tuhan bagi ke dia. Kalau satu orang... ...picadu ayam kerana nak tolong seekor binatang... ...anjing pula lagi. Nak tolong seekor binatang... ...nak lepas dia daripada dahaga... Sikit tu pertolongan nak lepas menatang daripada dahaga. Allah subhanahu wa ta'ala janji kepada dia pelepasan daripada dosa dan neraka. Tuan, tuan boleh bayangkan anak kita jadi engineer yang terlibat hidup buat empangan. Yang empangan tu nak empang ayam untuk ratus ribu orang nak minum. Sikit kepala yang dia dapat. Benda macam ni kita nak bagi tahu dekat masyarakat. Bukan kata jadi ustaz, hidup ceramah agama saja boleh pahala. Engineer yang buat kerja ni, kalau niat dia masa buat empangan tu, niat dia, aku orang Islam, aku bertanggungjawab buat benda ni. Aku nak pastikan orang Islam dan manusia semua, boleh minum ayam daripada projek yang aku buat ni. Pahala tuan kan? Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Benda-benda macam ni kita kena buka. Nak bagi orang nampak, luahnya, limpah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah duk tunggu nak bagi aja dekat siapa yang berminat untuk nak mendapatkan pahala daripada dia Tuhan bagi aja dan Allah subhanahu wa ta'ala dia bagi banyak mana pun dia tak akan rugi sebab Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat istirna dia dengan sifat kaya dia apa yang Allah bagi langsung tidak menjejah kaya dia Muslimin dan muslimat yang dirahmasi Allah. Kita ambil yang tiba. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ni membawa kebaikan kepada kita semua. Lepas ni kita masuk tajuk. Bap maja'a fi ifsya'is salam wa ita'amil ta'am. Lepas ni kita tengok hadis yang menceritakan tentang kita disuruh mensiarkan salam. Sebarkan salam. Dan juga memberikan makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Kita tengok, ha, kita akan jumpa saat ni macam mana cerita orang yang dia ni bermegah-megah Dengan salam cara orang yang bukan Islam Ada juga Dia, dia bermegah-megah dengan salam cara orang bukan Islam Salam lah, masa jumpa, good morning Salam lah kau. salam, tapi cara bukan Islam Morning, ni, eh, ambil Kita pun dengar dia jadi lagu melogai lagu mana nak tak? Bukan? Morningnya gitu. Padahal dia tu Islam, kat kawan-kawan dia kata good morning tu pun Islam. Baik, apa nak jadi dekat orang macam ni? Dia ada perbahasan dia. Allah kita baca pada bulan depan. Ha? Wallahu'ala. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kefarah dan suratulah. Subhanallah. الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما هذا أيها المؤمنون احتقوا الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله faqad sazal muttaqul muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada seorang sahabatnya. Kata dia, "Awas Nabi sallallahu Alaihi Wasallam rajulan di salatil. <coughs> Fakal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhiru zikra al maut, yushgiluka amma siwa." Wahai kamu dengan syukur, sebab itu adalah peningkatan dalam rahmat. Wahai kamu dengan doa, sebab kamu tidak tahu bila لا تنقض أهدا ولا تُعِن على نقضه وإياك والبغي فإن من بغي عليه لا لينصرنه الله وإياك والمكر فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله Aku maklum. Dalam hadis ini Nabi saw bersabda, Nabi pesan kepada seorang sahabat dia. Kata sahabat itu, Al Sunn Nabi saw ditalatin. Nabi pesan dengan tiga benar. Sabda Nabi akhiru zitra Yusyri luka amma siwa Yang pertama Nabi pesan Supaya orang Islam ni dia kena banyak ingat mati Kena ingat mati Banyak mana pun puasa ada kat kita, kita nak mati Jangan duk cakap merapuhkan Kerana kita akan mati Kaya mana pun kita, kita akan mati. So, jangan duduk belanja harta pada benda-benda maksiat kerana kita akan mati. Kata Nabi, Aktiru zikral maun. Um. Kena banyak ingat mati. Yushri amma siwa. Bila kita banyak ingat mati, kita jadi sibuk sampai kita tak ada nak ambil tahu benda-benda lain maknanya bila kita terlalu ingat mati kita tak geluk sangat ingat benda-benda yang nak merosakkan kita kita lebih kepada ingat benda-benda yang kita nak buat bukan bawa kita mati. Yang kedua Nabi pesan waalaikum shukri fa innahu ziyadatun fen niamah. Nabi kata kamu kena banyak syukur kerana Bersyukur itu menambahkan lagi ni'mat Apa yang dua ada, belajar syukur pada Allah Kalau kita rasa kita susah, ramai lagi orang yang lebih susah Kalau kita rasa kita sakit, ramai lagi orang yang lebih teruk sakit daripada kita apa pun juga yang Allah bagi dekat kita kita kena syukur. Kalau kita kena ini ada lagi orang lain yang lebih susah daripada kita, yang lebih sakit daripada kita, yang lebih buruk daripada kita. Mana lagu mana yang ada dekat kita lah ni, kita kena syukur. Kalau sekiranya kita syukur, Allah tambah lagi nikmat. Dalam Quran pun Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lain syukur tu, la azizaan kau. Walain kafir tu, ina azab tidak sedih. Subhanallah. Tuhan kata kalau kamu syukur, aku tambah nikmat pada kamu. Tapi kalau kamu kafir, ingat azab aku amat teruk sekali. Kemudian kata hadis ini yang ketiga Nabi pesan Nabi kata Waalaika bid doa fa'inna kalat adri mata yustaja bulak Nabi kata kamu kena banyak berdoa kerana sesungguhnya kamu tak tahu bila doa kamu akan diterima oleh Tuhan kita orang Islam kena banyak minta doa. Kadang-kadang kita tengok orang yang benci dekat Islam ni, dia buat macam-macam dekat Islam. Dia buat macam-macam dekat orang Islam. Kita tak ada daya nak lawan dia. Tak ada daya. Melainkan duduk sakit hati aja. Maka apa yang kita boleh buat ialah doa pada Allah. Kerana kita tak boleh buat apa kat dia. Tapi Allah boleh buat apa-apa dekat dia. Minta doa pada Allah supaya Allah buka pintu hati dia, biar dia reski Islam, biar dia kenal Islam, dia tak jahat sangat macam yang tu ada. Kemudian Nabi saw bersabda lagi kata dia wa anha ka an salatin dan aku larang kamu, aku tak bagi kamu buat tiga benda. Jadi Nabi kata aku suruh kamu buat tiga benda, aku suruh kamu banyak ingat mati kerana dengan banyak ingat mati kamu tak jadi merapu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita banyak bersyukur kerana banyak bersyukur boleh menyebabkan Tuhan tambah lagi nikmat yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita banyak berdoa kerana kita tak tahu adakah doa yang kita minta Allah makbul ataupun tidak maka kita kena terus berdoa. Kemudian Nabi kata aku melarang kamu, aku menghalang kamu daripada buat tiga benda. Kata Nabi la tanqud ahdan la ala nadh Nabi kata jangan sekali-kali kamu mungkir janji kamu dengan Allah dan jangan kamu tolong orang yang suka mungkir janji dengan Allah. Kita janji dengan Allah lepas kita takbiratul ihram innasolati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati billahi rabbil alamin. Kita janji ya Allah sembahyang aku ibadah aku hidup aku mati aku semua sekali kerana Allah Tuhan semesta alam. Lepas kita janji Kita juga jadi manusia yang mukir janji Kita tolak ayat quran Kita tolak hadis Nabi Kita memusuhi orang-orang yang mempertahankan quran dan hadis Nabi Kita mukir janji dengan Allah Jangan kita jadi orang yang mukir janji dengan Allah dan jangan sekali-kali kita tolong orang yang memukiri janji dia dengan Allah. Nabi pesan. Kemudian wa iyaka wal baghy, fa inna man bughiya alayhi la yansurannallahu. Nabi kata jaga buat baik, baik. Kamu sekali-kali jangan buat zalim pada orang. Sekali-kali jangan kamu zalim pada siapa-siapa pun. Pada ibu bapa kamu, pada ahli keluarga kamu, pada isteri anak-anak kamu, pada jiran sebelah rumah kamu, pada orang kampung kamu, pada kawan tempat kerja kamu, dengan semua orang, dengan siapa, -siapa pun, Jangan kamu buat zalim. Maka sesungguhnya, orang yang kena zalim akan ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm? selalu dengar ramai dah ustaz-ustaz yang duk baca hadis-hadis ini. orang yang kena zalim, orang yang kena nyaya kalau dia angkat tangan Allah rasa malu kalau Allah tak makbul doa dia. Hmm? Jangan sekali-kali kita buat zalim pada siapa-siapa pun. -siapa Kemudian kata dia wa iyyaka wal makruh fa innahu la yahiqu al makru illa bi -ahli. Nabi kata jaga-jaga jangan kamu buat makar. Al-makru makna dia makar, makna dia tipu, bohong, dusta. Jangan duk menipu. Jangan duk berbohong. Maka sesungguhnya bohong dan tipu yang kita buat tu dia tak akan pergi ke orang lain. Dia akan balik makan diri orang yang berbohong itu. Limin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Nabi SAW pesan kepada kita Benda-benda ni kalau kita turut Kalau kita taat Kita selamat insya Allah. Kita ulang lagi sekali Ia adalah hadis riwayat daripada Anas bin Malik Nabi SAW berpesan kepada sahabat dia Kata Nabi aku pesan kamu dengan tiga benda baik Yang pertama banyak-banyak ingat mati kerana dengan banyak ingat mati, kamu tak ada masa untuk buat benda merapu. Yang kedua, banyak bersyukur. Kerana orang yang bersyukur akan ditambah nikmat bagi dia. Yang ketiga, selalu-lalulah berdoa. Kerana orang yang selalu berdoa tu kena ingat. Bahawa dia sendiri tak tahu bila Allah nak makbul doa dia. Nabi SAW pesan, Supaya kita jauhi tiga benda Yang pertama Jangan mukir janji dengan Allah Dan jangan kita tolong Orang yang mukir janji dia dengan Allah Nabi pesan Jangan sekali-kali kita buat zalim pada orang Kerana orang yang bizalimi Doa mereka itu makabul di sisi Allah Yang ketiga Sekali-kali jangan kita menipu manusia kerana orang yang menipu itu, akhir-akhirnya mereka akan menipu diri mereka sendiri. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat ambil yang kibar daripada apa yang kita baca dalam muqadimah kita tadi, Allah Kita menggunakan kitab muhimmah muhimmah fi ilmi al-hadis. Kita sampai pada muka surat 35. Kita sampai pada muka surat 35 di sebelah bawah sana. Kata dia, dan telah mengeluarkan oleh asbihani. Adalah kami duduk di sisi Nabi SAW. Untuk makluman kita masih lagi baca... Perkara yang menyentuh tentang soal haram. Kita memutuskan hubungan silaturahim. Haram kita putuskan hubungan silaturahim. Malam ni kita masih lagi sambung tajuk yang berkenaan. Kata dia dan telah mengeluarkan oleh al-asbihani. <coughs> adalah kami duduk di sisi Nabi SAW. Maka bersabda Nabi Jangan sekedudukan akan kamu Dengan orang yang memutuskan keluarga -keluar. Satu hari Sahabat-sahabat duduk Sama dengan Nabi Dalam majlis ilmu Nabi Tiba-tiba Nabi bersabda Nabi kata aku nak pesan dekat kamu semua Jangan duduk kawan Dengan orang yang putuskan silaturahim Jangan duduk Sama dengan orang yang memutuskan silaturahim Bila Nabi kata begitu Maka berdirilah satu orang daripada perhimpunan itu Sebaik-baik sahaja Nabi kata macam tu Bangkit satu orang laki-laki Maka datanglah ia akan makmuda baginya Yang telah berlaku di antara keduanya itu Setengah daripada suatu perbantah Sebaik-baik sahaja Nabi pesan Kita jangan duduk Kita ni jangan kawan Dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga bila Nabi kata lagu itu, puis kata bangkit satu orang, bangkit terus keluar daripada majlis Nabi, dijumpa dengan mak penakan dia. Sesungguhnya kawan yang bangkit daripada majlis Nabi ini, dia ni ada masalah dengan mak penakan dia. Masalah bertengkap dan tak berteguk sekian lama dengan mak penakan dia. Bila Nabi kata, jangan ada orang Islam, sahabat-sahabat aku yang berkawan dengan orang-orang yang putuskan hubungan kekeluargaan. Bila Nabi kata lagu tu dia rasa kena ke dia. Terus bangkit, terus tinggai majlis ilmu Nabi, terus pergi cari mak penakan yang dia berkelahi selama ni Dan meminta ampun ia akan perbantahannya itu. Kemudian kembali ia pada majlis perhimpunan dahulu itu. Bangkit pergi cari mak penakan dia, pergi tangan, minta ampun, minta maaf dekat mak penakan dia. Kerana Nabi SAW sudah pesan tadi, jangan kawan dengan orang yang putihkan hubungan silaturahim dengan adik-beradik ni. Dia terus pergi cari mak penakan dia yang dia berkelahi sekian lama, minta ampun, minta maaf dekat mak penakan dia. Selesai, balik semula ke dalam kuliah Nabi SAW. Bila sampai dalam majlis Nabi, maka bersabda Nabi saw bahawa sesungguhnya rahmat Allah tidak turun ia atas kaum, padahalnya ada di dalam kaum itu seorang yang memutuskan keluarga. Dia balik, mai dia duduk, Nabi bersabda, Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat hamba. Tak guna hampa jadi orang yang semayang di soh depan. Tak guna hampa jadi orang yang banyak baca Quran. Tak guna hampa jadi orang yang bercakap pasal Islam. Kalau sekiranya hampa ada putih hubungan hadir beradik. Tidak ada guna hampa buat benda ni semua. Kerana rahmat Allah tidak turun kepada orang yang putih hadir beradik. Nabi kata macam tu. Baik, dan diceritakan daripada Bakir bahawa sesungguhnya Bapak Zainul Abidin berkata ia, jangan engkau berbuat sahabat akan orang yang putuskan keluarkan. Ha, di kalangan ulama' sendiri pun pesan. Maka bahawa sesungguhnya aku dapat akan dia kena laknat di dalam kitab Allah pada tiga tempat. Maka adalah segala orang yang memutuskan rahimnya itu, ia dah masuk ke dalam syurga. Seperti yang telah tersebut di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Tetapi adalah rohnya kemudian daripada matinya itu. Berhimpun semuanya itu di dalam telaga barhut di atas mulut neraka jahat. Ini sabit dengan hadis Nabi. Nabi kata orang yang putih hubungan adik-beradik. Sampai mati. Dia dalam keadaan bermusuh dengan adik-beradik dia. Maka orang yang macam ni tidak masuk ke dalam syurga Allah. Maka orang yang macam ni, roh mereka. Sebaik-baik sahaja mati, roh mereka direndam di dalam satu telaga yang dinamakan telaga barhut. Tak lagi dah cerita. Dan telah menghikayatkan oleh Syekhuna Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. bahwasanya seorang lelaki lelaki yang kaya. Telah pergi haji ia, berkirim taruh ia akan seorang yang lain hal keadaannya diketahui orang akan dia dengan amanahnya dan kebajikannya. Akan seribu dinar. Dan pada setengah daripada riwayat yang lain, sepuluh ribu dinah. Dia cerita tentang satu orang lelaki-lelaki kaya. Dia nak pergi ke Mekah. Jadi dia orang kaya, duit banyak. Zaman itu bank tak ada apa tak ada, dia bawa duit tu pergi ke Mekah sekali bila sampai di Mekah sana ni dia jumpa dengan satu orang yang orang ni terkenai sebagai satu orang yang amanah dan sebagai satu orang yang baik-baik yang berkebajikan maka dia amanahkan duit dia dia kata di sini ada kata seribu dinar ada kata sepuluh ribu dinar dia amanahkan duit dia dekat orang tua yang dipercayai ini. hang tolong simpan duit aku sepuluh ribu dinar aku nak pergi buat kerjaan sehinggalah kembali ia daripada Arafah. Sebaik-baik sahaja selesai wukuf di Arafah, balik sahaja dia maka tak kalau kembali lelaki itu mendapatkan ia akan dia sesungguhnya telah mati ia. Nak jadi cerita. Lepas dia pergi buat haji, lepas wukuf di Arafah dan sebagainya begitu begini, balik mai carilah orang tua yang dia suruh tolong simpan duit dia ni. Sampai-sampai depa habaq kata orang tua tu mati dah. Sudahlah, duit dia 10 ribu dinar ada dekat kawan tu. Maka bertanya ia akan warisnya daripada harta itu. Maka tiada-ada bagi mereka itu dengan dia mengetahui. Dia tanya anak-anak orang -anak rentua ni. Dia kata ada ada ayah hampa dulu. Sebelum mati pesan dekat hampa. Kata duit ada siapa-siapa main amanahkan duit minta dia tolong jaga. Ada ke tak ada? Anak-anak dia ni kata tak tahu kami tak tahu. Jahanam lah, duit dia 10 ribu dinar Anak-anak si mati ni kata, kami tak tahu Ayah tak ada pesan apa pun Maka bertanya, ia akan ulama Makkah Dia pun 10 ribu ni, Allahu Akbar Tidak, jadi tak tahu punca 10 ribu dinar, tak tahu dah Nak boleh balik kah, tak boleh balik, tak tahu Jadi tenggelam punca, ditanya ulama Makkah Maka berkata mereka itu, apabila ada pertengahan malam, maka datanglah olehmu akan telaga zam Ulama' yang dia piti tanya, ni bagi petua kat dia. Ulama' ni kata, saat ni bila dah tengah malam, saat ni kamu pi dekat telaga zam -zah. Dan kilik olehmu di dalamnya dan seru olehmu ya fulan dengan nama orang tua tadi. Ulama' ni petua, pi kat telaga zam -zah. Sebut nama orang tua tadi ni Orang tua yang kamu amanahkan duit 10 ribu dinah dekat dia tadi Apa nama dia? Kamu seru nama dia di Telaga Zamzam -zam. Jikalau ada ia daripada ahli kebajikan Maka menjawab ia akan dikau daripada mula-mula tu. -mula Ulama' ni kata hampir panggil nama dia di Telaga Zamzam -zam tu Sebut nama dia Ya Fulan, panggil nama dia Kalau dia menyut Itu menunjukkan Orang yang kamu amanahkan duit ni, ni orang baik-baik. Maka pergilah ia dan menyeru ia di dalamnya. Maka tiada menjawab akan dia ulit seorang. pun. Dia pun turutlah petua ulama' ni. Dia pergi dekat telaga zam-zam, panggil nama orang tua yang mati ni. Tak ada bunyi seorang apa pun. Maka mengkhabar ia lelaki itu akan mereka itu. Berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab ulama' Mekah ni tadi. Bila lelaki laki ni fi habak balik dekat ulama' Mekah. Aku dah buat dah lagu yang kamu semua suruh. Aku dah pi dah dekat kelaga Zamzam. Aku dah panggil dah nama dia. Dia tak ada menyut apa. Bila dia cerita lagu tu. Ulama' Mekah kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami takut bahawa adalah sahabat engkau itu daripada isi neraka. Uh -huh. Ulama ni kata. Dia kata kalau dah hampir panggil tak ada bunyi jawab apa. Kami bimbang. Kami takut kut -kut kalau orang yang kamu pilih untuk amanahkan duit ni tadi. Dia ni daripada ahli neraka. Maka pergilah olehmu kepada bumi Yaman. Maka adalah ia di dalam satu telaga yang dinamai orang akan dia barfut. Ha, jumpa balik sehingga telaga barfut. Maka ulama' Mekah ni pun kata balik kepada orang yang hilang duit RM10,000 ni. Kalau dah kamu terai dah pergi telaga zam-zam panggil nama dia tak ada menyut apa. Lami terai yang kedua lah pula. Kamu pergi ke negeri Yaman sana. Pergi di sana ada satu telaga. Nama telaga, telaga tu telaga barfut. Kamu picari telaga barhut ini Kerana kata orang baginya bahawa sesungguhnya ia di atas mulut neraka jahannam Kerana ada orang kata telaga barhut itu adalah mulut neraka jahannam Cuba pisana pula Maka tilik olehmu di dalamnya pada waktu malam Dan seru olehmu di dalamnya Ya Hulan Dengan nama orang yang diamanahkan di tadi Maka menjawab ia akan dikau daripadanya. Maka pergilah ia lelaki itu kepada Yaman. Dan bertanya ia daripada telaga yang tersebut. Maka ditunjuk oranglah atasnya. Maka pergilah ia kepadanya pada malam hari. Dan menyeru ia di dalamnya ia pulan. Maka menjawab ia akan dikau. Ha, dia ni pun. Bila ada orang petua macam tu. Main dengan duit RM10,000 ni langkah. Sampai di Yaman. Tanya orang Yaman Entah mana Telaga Barhut Dari kakak-kakak lah, Sekian-sekian tempat Dia pi sampai di Telaga Barhut Tunggu sampai tengah malam Dia pun seru Nama kawan yang dia amanahkan duit 10 ribu dinar tadi Panggil-panggil nama kawan tu, Maka menjawab akan dia Bunyi suara jawab Daripada Telaga Barhut Maka bertanya ia Di mana emas aku Maka menjawab ia Setelah aku tanam akan dia pada tempat anu-anu daripada kampungku. Dan padahalnya tiada aku amanahkan atasnya akan anakku. Eh? Jawab orang yang dah mati ni. Dia jawab kata. Mah yang kamu amanahkan. Dinar ni mah lah. Dirham ni perak. Duit 10 ribu dinar maknanya duit mah. Mah yang kamu amanahkan pada aku dulu. Sesungguhnya ada lagi. Aku kambuh dia di kampung aku. Kamu pilah di tempat sekian-sekian, aku masih, aku rasa mah kamu masih ada di situ. Dan sesungguhnya pun, anak-anak aku tak tahu tentang soal mah ni. Dia jawab begitu. Maka pergilah olehmu dan galilah olehmu di sana. Nescaya engkau dapatlah akan dia. Maka berkata oleh lelaki-lelaki itu, apa juga yang menurunkan bagi engkau di sini. Dia ni pun dah sambil-sambil dapat tahu, kata mah dia ada lagi. Dah telajar ni tanya bilah Dia kata ni pasal apa ni yang main duduk dalam telaga barhut ni pasal apa? Dan sesungguhnya telah adalah aku menyangka dengan engkau ini kebajikan. Nah, dia kata aku setakat yang aku kenal ni orang baik-baik. Orang yang amanah. Orang yang berkebajikan. Ni pasal apa ni boleh main duduk dalam telaga barhut? Sedangkan penduduk Yaman kata, Telaga barhut ini mulut neraka jahannah. Pasal apa roh yang boleh ada di sini? Tanya dia. Maka berkata oleh lelaki itu, Adalah bagiku seorang daripada sedara perempuan yang faqirah. Ha, dia kata, aku ada adik perempuan seorang. Adik perempuan aku ni fakir, miskin dia ni. Aku tinggalkan akan dia. Dan adalah aku tiada kasih sayang dan tiada pula kasihani atasnya maka disiksa akan daku oleh Allah dengan sebabnya dan telah menurunkan ia akan daku pada tempat ini. Dengan kerana tu wajah. Aku ni alhamdulillah dia kata aku buat benda baik banyak. Tapi nak jadi nasib aku tak baik, aku ada adik perempuan seorang. Adik perempuan aku ni pula miskin, orang susah. Aku tak peduli dia. Dia dia punya pasal lah. Aku aku punya pasal. Aku ada duit ringgit lebih kurang, aku sumayang ibadat apa semua aku buat lebih kurang, dia dia punya pasal. Miskin dia, fakir dia, dia tanggung sendiri. Aku tak ambil tahu pasal dia. Dengan kerana tu Allah marah dekat aku. Aku ni seolah-olah putuskan hubungan keluarga dengan adik aku sendiri. Maka disinilah tempat Allah letak aku. Dan telah benarlah hadis yang sahih mengatakan tiada masuk syurga orang yang memutuskan kasih sayang.